fa inna asdaqa al hadithi kitabu allah wa khaira al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharra al umur muhdathatuhaa wukull muhdathatin bid'a wukull bid'a'tun dhalalah wukull dhalalatin fin nare qandarur basintar Qurskoye jibreeli alayhi salamu tak profetiyon sallallahu alayhi wasallam Dhe e pyet ti për imanin. Ju përgjigj profeti sallallahu alajhi wasallam duke i treguar që i imani përbëhet nga 6 pika. Një prej këtyre pikave është besimi në ditën e gjykimit. Edhe më pas e pyet Xhibrili se kur do bëhet kjo ditë e gjykimit. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam që askush nuk e di atë, por do t'i tregojë për shenjat e kësaj. Dhe këto shenja janë të shumta. Për e tyre shumë këndalë, një pjesë e tyre nuk këndalë e koma. Dhe është një për e tyre të muslimanit që a i të besojë se ato shenje që a në të reguar në hadithet e sakta do ndodhin. Ashtu si që ka thëmë profetit sallallahu aleyhu sallem, nuk plëtsoat imani besimi një rjutë, dhe risaj i nështë. Nuk përëtso të imani një jutë dhejë sa i të besoj të gjitha atoj që ka të reguar profetis së nëllohu valli vësallem, edhe në këta rast të besoj edhe shenjat të cilat të regojnë për aforsin e ditës kamerit. Dhe për e këtyrë shenjave të cilat ne duhet të besojnë, dhe duhet të jemi të sigur në ardhjenë, E tyre, për e tyre shenjeve është dhe ardhja mehtit. Djetarët nuk kanë rëndakort në qërështin që ardhja mehtit a hynë të kshenje të mëdhajë të kja mehtit apo hynë të kshenje të vogla. Por kjo është një qërështje terminologjiki që nuk kanë dhe një rëndësit madhe, sepse e mërtimi shenjeve të mëdhajë të vogla nuk do thot që ato nuk janë të rëndësishme. Nuk do thot që ato nuk janë të rëndësishme. Për këtarë syrë, kjo nuk është në një gjë e rënda se bështirë. Dëtyre besimtaret është të besoj që mehdi do dhijë, dhe argumentet për ardhjën e mehdi janë të shumëta. Djetaret kanë shkuetur libra të veçanë të cilët të regojnë njëjarjet për ardhjën e mehdi. Nuk të regojnë në hadithin do një gjë shumë e madhe nëj detaj, detaj, kushe di shumë i ma si shpërë dhe si shpërë dhe si shpërë dhe mendojnë njerëzit. Të regohen disa gjerët të cilat janë të qartë janë hadithet sakta, më pas janë transmituar disa gjerën në lidhë me mehdim, por janë hadithet dohta. Edhe dhe tyre besimtarit është që besimin e ti të ndërtojnë në gjerët e sakta të sigurta. In në dhvën në laju gënimin al haqqishaj e. Hamendja nuk i bëndë dobi Nëse dëshojmë besojmë vërtetën, nuk të bën dobi hamendja. Sepse hamënda nuk të çon tek e vërteta. Hamënda mund të çojë ti në gjysmë të vërtetë, në çejë të vërtetë vërtet, ose tek asgjë. Për këtë arsye dietarët, gjithumeti i Islam ka qenë dakord se hadithet e dobta nuk merren për bazë në akidën e muslimanit. Prandaj dhe hadithet e mehbi të cilat janë transmetuar dhe pse në shumta, ato që janë të sakta për ty janë pak. Mbase mund të mbëri numri i tyre gjithsej në 34 hadithe. E dhe këto hadithë 34, një pjesë të tyre jenë hadithë të njëjta, që të regojnë të njëjtë njëjtë, por me fjallë të ndryshme si që kanë transmitu sahabët. Hadith dhe hadithë dhe me hditë i kanë transmitua një numër i manë sahabësh. Pandaj dhe ato hynë të hadithë dhe qënë mutawatira. Në më dhënë ato kanë një lojë sigurije nga anën transmitimit të barabart, po thuaj se të barabart në Kur'anit. Për këta e syrë është do mëzohi që, që muslimanët ti besojnë në të hadithë Edhe ato ide që të regohen ta Ka të regohen profetit sënë Allahu al-Semë në hadishtën e bu sajtën dhe në kudrit Thot dhe dal në fundin e umetit tim el-mehdi Thot në fundin e umetit tim Kjo të regohen që mehdi ka për dal afër fundit Në më përparasit bëhë kemetit Po do t'i hedhë Allah ushin tokës në kohën e tij. Do zvjerri toka bimësin në kohën e tij. Edhe do ta do ta përhapi ai pasurinë me drejtësi mes njerëzve. Do shtohen bagëtitë. Edhe do do do shumohet ummeti i Islam, edhe ai do jetojë 7 ose 8 vjet. Hadithi është i saktë. Gjithashtu transmeton i Muhammedi nga busëin nga busëin e al-Khudri se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka për të bërë këtë deri sa toka të mbushet me pa drejtësi dhe armiqsi më pas do të dalë një person nga familja ime i cili do ta mbushë tokën me drejtësi sikurse ishte mbushur përpara ti me pa drejtësi në një hadith që e përmendur në hutbë kaluar, të kaluara tregon profeti sallallahu alaihi wasallam etapat e pushtetit qi ku do në cilat do të kalojnë muslimanët. Thotë, është pushteti i profecisë, pastaj pushteti i halifeve të drejtë, pastaj pushteti i mbretërve të padrejtë, pastaj pushteti i diktaturës, pastaj do të do, do kthehen muslimanë në xhirafetin profetik, domodin do i do ket drejtësi si në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe këtu flitet sigurisht për Mehdin radhiyallahu anhu, Allahu çofti kënaqur për tij. Dhe nuk ka dyshim që Allahu i majdhëruar do, do ta përkrah dhe do ta ndihmoj mendin në melekët e tij dhe do t'i japë atij ndihmën e tij edhe pse do do do përpiqen do përpiqen armiq për të porto sulmuar dhe porto vrarë atë dhe ushtrinë e tij por Allahu mëllor nuk e mundson. Janë treguar disa hadithe të cilat flasin për përshkrimin e tij që muslimanët i njohin ato dhen moment kur i delta dinë se kush është dhe shkojnë ta ndjekin sepse kjo është për detyrat e Islamit. Po për e përsëris, kjo është për detyrat e Islamit që muslimani nëse dëgjon për Mehdin, por bëhet ajo për Mehdin e vërtetë, për Ibrahimet gjenështar, nëse dëgjon për të në bazë shenjave që kanë treguar dietar në duke u bazuar te hadithet sakta, e ka për detyrë të shkojë tek ai dhe të japi besën atij për luftuar të luftuar rrugt të Allahut. Kjo është detyrë islame. Nuk ka drejta moja s'kushëta. Kujt nuk i pëlqen, dhe të bëjt që fardoj. Për parë, Allah subhanu e ta'alo dhe marja logërin. Për shkrimi mehdit, është si vion. Transmetoni bin mësrutin nga profetis son Allahu a.s. se ka thënë, si kur mos ngellet vetëm se një dit nga gjithë dyjaja, vetëm një dit një le gjithë se i parkemetit, do të zja si Allahu atë ditë dhe jere sa të dërgoj një person për e meje, një person për familjes time, i cili emri ti për shtatët me emrin tim, dhe emri babaj ti me emri babaj tim. Pas të e dhëtë profetis, do të mbush i tokën me drejtësi, si kur se ishte mbushur për para ti me pa drejtësi. Kjo të regon që me hdi Emrin e tij e ka njësojë si emrin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe emrin e babait të tij si emrin e babait të profetit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë emri i profetit tonë është Muhammad sallallahu alajhi wasallam gjithashtu edhe Ahmed, siç e ka përmendur Isa alaihis salam Kur'an. Wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismihi Ahmed. Dhe thotën İsraileh alaihis salam dhe u ka marrë si përgjysues për një profet që vjen pas me emrin e tij është Ahmed. Qëçë Mehdi, emri i tij vërtet do ta ket Osah Ahmed ose Muhammad, ose diçka si ngjashme, Allahu te mëmir, një për emrave të profetit sallallahu alajhi wasallam që është një njohur, por këto janë dy më shumë njohur të tij. Edhe yemi babai i tij duhet të jetë normalisht Abdullah. Është në familje të profetit sallallahu alajhi wasallam, nga fëmijët e Fatimes dhe më eksakt nga fëmijët e Hasenit radhiyallahu anhu, që është djali i Fatimes. Tregon profeti sallallahu alajhi wasallam që ai do sundoj në tek njerzit me drejtësi dhe do vambushi tokën me drejtësi. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Buseid al-Khudrit një përshkrim më të imët për ta. Thot Mehdhi është prej Meje. Thot balli i ka të zbuluar, do të thonë flok nuk ka flok në pjesën e përparme të ballit. Edhe hundën e ka, do të thonë ka hundën të hollë dhe të gjatë. Do do ta mbushë tokën me drejtësi, si kurse ishte mbushur me padresi, do sundoj 70. Në një transmetim do sundoj 7 ose 8 ose 9, dyshon transmetuesi. Siç thot gjithashtu me busëdin Khudri thot, kishim frikët se mos ndodhte diçka pas profetit ton sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetëm profetin sallallahu alaihi wasallam, çfarë do ndodhë më pas teje? Edhe tha, për umetin tim do jet Mehdhi, i cili do dal, do dal dhe do jetoj ose 5 ose 7 ose 9 vjet, dyshon transmetuesi. Po tas munduaj katastrofë hadith. Edhe do vit ekaj një person. Në drejti e mash do ketë do vit ekaj një person dhe i thot Mehdit më me jep pasuri. Po më jep pasuri. Edhe Mehti thot do jape pasuri por nuk do ta numëroj, por do t'ia ja japi me, me mas pa numër. Me duar pa pa e numër fare. Dhe kjo tregon një hadith tjetër që në kohën e tij do japi Allah më duar bereqet të madh muslimanve edhe i nuk e shpërndan pasurin duko a numëruar por e shpërndan të pa, të pa numërt Uajep, u e jetë ajsa më bartë njeriu në supin e vetë Nën, pa, pa, pa, pa numëru gjithë shu të resmetot nga liur se profetio sallallahu alai ka thëm me hdi është për i familje së ton dhe të regulloj e të Allah për një nas fjala fjala çka thon profeti sallallahu alejhi dhe sallam do ta rregullojë Allahu atë për një natë. Kan thën dietar që këtu ka dy kuptime ose një prej dy kuptimeve. Thot ose kuptimi është që ai, domethënë, është një gabimtar siç janë njerëzit e kohës së tij, edhe Allahu i mëdhor do t'ia do t'ia pranojë töben, do ta bëjë të njëjtë penduar dhe të kthyer tek ai, ose për ndryshe ai është një devotshum por Allah i madhruar do të përgati se të përgjëna do të bëjë gati që a i tjetë prisi i muslimatë të drejtoj islamin në botë. I dhe shu të resmetohet në haditin e unë muselëm e se profetit sënë Allah a.s. ka thënë me ndjesh për familjës time, për i familjëve të fatimës, radhi Allah anha. Ka të reguaj gjithashtu i më nënkejme në gjurëzi e një haditë për cilin e trasmeton El Harith ibn Ebi Usamë në musnedin e ti, nga gjabir se profetit sallallahu aleyhi sallam ka thënë, kur të zbrez Isa aleyhi sallam, kur të zbrez Isa aleyhi sallam në tokë, dëshkoj dhe dë mund të këtë kë, kë muslimanën dhe i gjena të të kanë thiri, ka mejti nga dhe për të falë, edhe i pari tyre dhëtë është Mehdi, për cilin e boflasin, edhe i thot, i thot Mehdi, radhjallohanu, i thot Isa aleyhi sallam Eja dhe falu ti imam Edhe i dhëti Isa a.s. jo Ju jeni të pare të njëri tjetrit Ky është në derim për Allah për këto umet Ju jeni të pare të njëtjetrit Ky është në derim për Allah për këto umet Dhe pare të Isa a.s. dërbure Allah më sti Kjo është vetëm herë në parë Pase herë të tjerë dhe Isa a.s. imam Këtë rgojnë hadith tjerë që Isa a.s. dhe imam Edhe dovin të hadith në, në, në, në hytbë të arshme tregojnë që kur ngrej kokën nga rukuja, i duhet të të loë më dhëruar ndër të tjera, dhe të to Allah vritët dhe gjallin. Kjo tregojnë vlerën e madhe që ka mehdi. Kjo njëri i cili është person që ka përmëndur profetis sallallahu aleyhi sallem, ka përmëndur drejtsin e ti, dhe voqëmërin e ti, edhe ka treguar dhe disa njare që do ndodhi në kohën e ti. Jan disa hadithe të cilat nuk flasin në formë të qartë për Mehdin, por ideja e tyre tregon që ky person tucili do të ndodhin të gjëra janë në kan lidhje me ta. Pra, një dy haditheve është hadithi e Ibn Ubrus, nga Xabi radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, se ka thënë, do vi një kohë që banorëve të Irakut nuk, nuk do të nuk do të jepet, do të pengohet paraja dhe ushqimi. Edhe i tham, nga do vi kjo? Thot, dovi nga të huajt Ata do të ndalojnë ushimi dhe para nga Iraku Embargoja Pasaj thot, dovi, thot një kohë Që shami do t'ndalojt Paraja edhe ushimi Tham nga dovi kjo Thot nga romakët Dhe përpichu një të bëni lidhjën Këtë nga romakët Për shami pasaj të regon në fund fare Që me hedi, kur të luftoj Lufte që të bëj për shiro kohësën di në pojnë Dë luftoj kundë romakëve në shamë pastaj thot nga rëma, këtë pastaj që nërëm pak thot gjabir, ka thënë profetis do jetë në fundin e umetit tim një khalife e qënë khalife i cili e merë pasurin dhe o jetë njëzve thot duke me duar, pa e numuruar ata o jetë njëzve me duar, pa e numuruar ata dhe në mëndimin më të sakë djetarë të fitë për mehdin dhe jo për dikë tjetër për asë kënd tjetër Tras voton nga Isha radiuallahu an se ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selam një herë që duke fjetur gjumë, edhe shtriu dorën e tij bër një lloj veprimi në gjumë, edhe kur u zgjuaj i thash, o i dërguar i Allahut i bër diçka në gjumë që nuk e bën nuk e ka bërë ndonjëherë. Tha profeti sallallahu alejhi dhe selam, jam çuditur me disa njerëz nga ummeti im. Çdot jam çuditur me disa njerëz nga ummeti im dësilet do drejtohen për niqabe, për të kapur edhe për të vrarë një person prej kurayshëve, i cili i shkon dhe strehohet në qabe. Dhe kur të ndodhen në Beida, do fundosen. Do i fundosë Allah i më dhuroj këtë ushtrim. Dhe thota ishte i thamoi dërguar Allahut, rruga ku do fundosen, dhe një ushtri ka dha njerëz të tjerë. Tha po, ndërta ka njerëz që kanë shkuar me ushtrin, ka njerëz që kanë ardhur në mënyrë të kanë ndonjë të detyruar dhe ka njerëz që janë kalimtar. Të gjithë do do vdesin për njëherësh dhe kur të ringjallen do ringjallen sipas një jetë që pas. Si pas dë kanë pas. Sipas një jetë do ringjallat. Pejti Hadidi kanë dhënë dietarët që ai person i cili rri aty ku bëhet të kota, ai merr junaf nëse e di që u bëhet të kota dhe vazhdon, sikur se si ta njerëz Allahu i madhuri dënoi të gjithë së bashku edhe pse ata nuk kishin lidhje me të kota në atyre që kishin shkuar për të varë mendin. Ida shu të regohet në hadithin e ubejdulla ibnën Kibutije Thot, hyri elharit ibn ebirabia dhe abdheb në safuan Dhe unisha me ta të dytët Dhe këtë umu sëllem e radhjallohen Dhe pyetën atë për ushtrin e cilët do fundosit Dhe kjo këtë pyetë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e k Dë shkoj një personë dhët për të mbrojtur një qabe Edhe dë dërgoj dë një shtri për të kaji Edhe kur të ndodhen në bejda Në një tokë që të bejda dë fundosen Tha mojë dërgura laut Si dëjt gjende tjures, ka si të tjërës në të të të të të ruar Thot, adhe dë fundosen gjithë dë do një gjallën si pas një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Çato persona që do ta sulmojnë, këtë person që do shkojë për të mbrojtur një qafë, ata janë nga Ummeti i Islamit. Për këtë arsye edhe profeti sallallahu alejhi dhe selem do çuditet si ka mundsi Ummeti i im shkojë të luftoj Mehdin. Dhe Allahu subhanahu wa taala do t'i japë një shenjë, një rëzë që ky është Mehdi dhe kjo shenjë është që do fundosë toka e kësaj ushtrie që është nisur për të vrarë atë person, tek një person. Do fundosë gjithë toka për iksa e kanë për të kapëtur muslimanët që a ishtë me hdi. E dhe thotë të shkoj të stërhojt në qabë. Gjithashtu, më prapa pa, ka të reguar e buhrejt se profetisë sonë Allah, se lem ka thënë, dhe të jepet besa një personin dhe më të rukni dhe më kamit. Dhe më thonë, kur të shkoj kënë qabë, dhe dhe fundohë set u shtria, atër dhe dhe darin musliman, dhe dhe këpëtojnë që ky është me hdi, edhe do t'ja japim besën mu brenda në qabe ndërmjet ruknit me kam i është vëndi ku ka shëndruar i berim që ndodhë dhe sot kurse ruknit është sepi qabes mu atë t'jebet besa besa për të bërë të prisin e muslimanet dhe për të drejtuar islami dhe muslimanet në, në, në gjithë botën do t'jebet besa në qabe edhe nga haditët për gjithësi kuftonë që mehdi nuk e di vetën e vetë që jësh mehdi edhe kur të dali të regohen në disa hadith e kanë të regu të jetar kur dali e i ka përdalur pa e përshyve në vetë në vetë duk të thotë që unë amet i parë në më bindi mua do të nëzirin me zorë edhe pastaj do të japë allohu të më shenja shtësirë të në shenja të qartë që të regohen që ate e ndihmonë allohu me me lajket e ti më pas ka të regohen në profetis sënë allohu alesillem Disa gjëra të tjera në lidhje me Mehdin. Një krytyr është hadithi Abdullah ibn Hawalesi treguam, në të cilin i ka treguar profeti sallallahu alajhi wa sallam Abdullah ibn Hawalesi ka thënë kur të zbresh hilafeti në Kuc, në Beitul Maqdis. Atëherë janë ofruar sprovat të mëdha, tërmetet, fatkeësitë mëdha, edhe fitetë mëdha, edhe kiameti i thot i thot profeti sallallahu alajhi wa sallam ibn Hawalesi kiameti atëherë është më afër se sa dora ime mbi kokën tande. Kur muslimanët ta sundojnë Kutsin dhe Thamara në atën pushtetin e tyre. Në bazë të haditheve që janë treguar kanë nxjerrë dihetaren që kanë nxjerrë se si rezultati që mehendi do ta vendosë si pushtetin e tij në Sham. Dhe kjo është domosdoshmëri që është treguar në hadithe të sakta nga profeti sallallahu alajhi wasallam që mehendi do përqendrohet në Sham sepse hadithi të sakta kanë nxitur që dhe besimtarët drejtohen në Sham. Ajse është treguar në hadith që profetët s'hem ka thënë që në kohën e fundit nuk do ngelet musliman në faqen e dhëull pa drejtuar në xham. Kush do jetë musliman atkoh, do drejtohen të gjithë përm bashëm. Edhe ka treguar gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sellem, që, që muslimanët kur të ndërtohet dhe, dhe, dhe, dhe të krijohet shteti i Islam me drejtimin e Mehdit, muslimanët do largohen nga Medina, do ta lënë Medinën, do shkojnë në Kuc. Tregon profeti sallallahu alejhi dhe sellem hadithin e Muadit thotë: Kur të Ku njerëzit shkojnë vanoj në Kukës, ka për të prishur Jeftribin Medina. Kur të prishit Jeftribi ka për të bërë betejën e madhe. Dhe kur të bëhet betejë e madhe ka për të çuar Kosanndinopojë, dhonia një, një pas tjetrën. Dhe betejë e madhe është betejë atësinë ndota drejtoi Mehdi kundër otomakëve në Halep të Siris. Kjo tregon një hadith të, të saktë. Dhe kjo betejë është treguar në mënyrë të detajuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam ku thotë në hadithin e sakë nuk ka përdubër kemeti dhejri sa romakët dhejri sa romakët të shkojnë në Aamak përse në Dabek Aamak dhe Dabek janë dy vëndet a aferta që ndodhen afer Halepit Halepit është i Sirisa dhe është afer turqis dhejri sa shkojnë romakët aty dhe të regohet në një hadith jetëri që muslimanët me mehtin do bëjnë mardheshje, paqeje me romakët ku ndër një armiku të për kundër një armiku të përbashkët dhe mbasi të mundës kërmikë të përbashkët, do thonë romakët fitoi kryqin. Do thonë muslimanët fitoi Islami. Edhe aty passe do do vritet do do vriten një musliman me një romak dhe aty do të ndizet lufta me syre. Edhe kjo do ndodhi në në në Armaq ose në Darbek të të Shamit. Aty pastaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot nuk ka për të bërë këmente derisa të zbresin, shkojnë romak në Armaq në Darbek kategorin e hadith që ata do grumbullohen kundër muslimanëve, ushtri të madhe të papar që nuk është parë në një ushtri të tillë prej romakëve. Do vini juve thotë, do vini juve me me 80 flamuj. 80 flamuj, po çdo flamuri 12000 veta, domethënë i vi që numri i ushtarëve të romakëve do jet 9, 9 960000 ushtarë. Tlamuj, në shdo të thamur 12.000 vetat 960.000 ushtar Dhe kjo nuk andohë dhe mësot asin her Që kjo është dishka që të ndohë Dhe vëndë ku të ndohë dhe është Në halep ciris Dhe luftën musimaren Dhe ty kunder Romakëve dhe i pari tyre shmehdi Radheja Lanhu Thot Edhe do të dali gjithashtu atyre këtëre, Dhe më romakë dhe do dali ndër tjera Një ushtri nga Medina Në shkët ata janë njerëzit më të mirë ato ditë. Edhe kur të rreshtohen për të luftuar do u thonë romakët, na lini neve që të bëjmë çfarë që të marrim ata persona të cilët kanë marrë prej nesh robër. I thon muslimanët, jo pa inshallah nuk ju lëmë që të bëni, do të thonë që të bëni çfarë doni ju me vëllezërit tanë. Edhe i luftojnë. Edhe aty thotë mundet, do të thonë ja mbathin vrapet 1/3 muslimanëve. Ky tyre 1/3s nuk u afalën lloj më dhur gjuna, nuk u afal gjunafët kurr, nuk u panën topa më kurr, që e mbatën vrapin e luftës. Më pas sot vritën 1/3. Këta janë dëshmorë më, më, më, më, më, më, më të mirë te Allahu subhanehu te ala. Edhe 1/3 dalin fitimtar. Ky tyre nuk u bën dëm as një lloj fitnë që i do në faqin a më pasë atë të desistojnë në faqen e dhëut. Më pas atë do shkojnë në Konstantinopoli, në Stambollin e sotëm. Edhe do të dëshironin atë jo me shpatë, dashnë armë por dhe të qërënë të metë të këbir. Dhe të qërënë të metë të këbir, dhe thonë Allahu akber, mrekulli për Allahot, ata thonë Allahu akber, bjenë murët e qytetit, bjenë murët e qytetit dhe dhe imporshtë Allahu subhanu wa ta'ala, qafirat, edhe pse ata nuk e besojnë, letë mos e besojnë, në të presin dhe ata të presin sepse du të shikojnë. Edhe pas të të rëgohën, profetit s.a.w., çdo ai kanë varur armët e tyre në pemët e zejtunit, në pemët e ullirit, edhe atë thret shejtani dhe thot Dajali ka shkuar te të familjet tuaja. Kjo është gënjeshtër nuk është e vërtetë, por kur të kthehen me të vërtet në sham, ata do të gjënë që Dajali te do dalë. Kto janë disa ngjarje të cilë treguar të për Metin. Gjithashtu janë treguar hadithe të, të tjera që kemi treguar më parë, thot nga treguar profetit sallallahu selam thot Do shkoni për të çiruar Gadishullin Arabik dhe Allahu i madhëruar do t'u amundset ta çironë atë. Ktu fli për Mehdin. Do çirroni Persin dhe Allahu do ta amundset ta çironë atë. Do çirroni Konstantinopolin dhe Allahu do ta amundset ta çironë atë. Dhe është treguar në hadithe tjera që nuk ka por do bërë, kemi deri sa muslimanët të çironë Romën. Deri sa muslimanët të çironë Romën dhe i pari i tyre dohet Mehdit dhe, mehdi, dhe pastaj do dalë Dejjalit. Kto janë disa ngjarje nga jeta e Mehdit. Edhe në jetën e ti i ka përdal dhe Isa A.S., a i sëlam, ai ka përtjetuar dhe 7 vjetë, ose 8 vjetë, ose 9 vjetë si shtërgojnë në hadjetë të ndryshme, në pas a i dovdes. Edhe kjo është pies e akides së muslimanëve të cilët ata duhet të besojnë, nëse ata me të vërtet për të ndojnë se janë musliman. Edhe Allah subhanu wa taala, si kur se i ka së përguar muslimanët në kohë, si kohë a jonë, dhe jemi jetim për shkat të gjunafëve tona, kështu Allah i madhruar ka për ta ngritu islamin, edhe ka për ta fuqizuar atë, dhe si shtregodin hadijet përmetin që në kohën e ti islami ka për të zën, ka për të vën pesh në tokë. Nuk ka më njëri të talën me isam si shtalën sotë, në brezin tonë, në të dhe brezit ullët, në të, të të brez i cili nuk gudzon me thënë dy fjallë të të të të, të, të vërtetës. Nuk kanë atë kohë të të talë dhe jemi islamin. Dove pesh në tokë islamin dhe të kemë frikë islamin të gjithë qafirat. Përndaj thotë përfiqët dhe sërem, thotë vë jetë dribu el islamu bijirani hi fil ardhë. Dove ndosë pesh të ma dhe islamin tokë. Vë loë ukeri hel kafirun, edhe po e urrin qafirat. Nusë Allah në madhurët në bëjmë për e tyre që besojnë të të vërtetën, si shka thënë përfiqët dhe nemi sigur që e ja do ndohët por e dhe dhe dhe që është e kohore, në laudis a muzjas, a muzjas 100 vjet, a muzjas 200 vjet, a më pak, a më shumë, kjo është gajt dhe tyre muslimanet dhe shta besojët dhe gjeje edhe të përgatitet për abdit nëse e takon që të bëjë atë që ka ordurë Allahu, duke njohur kufit që ka vendosu Allahu s.a. në lidhe me mehdim, Ka shumë njerëz që kanë pretenduar se janë mehdit. Në histori kanë hyrë shumë njerëz që kanë pretenduar se kanë qenë mehdit. I fundit dintre ka qenë një person i cili quhej Muhammed ibn Abdullah al-Qahtani, i cili ka qenë në Ka'bë dhe ka derdhur gjak brenda Ka'bë. Kjo ka qenë quhet fitnë e haramit, që është në haram, domethënë në në Ka'bë. Kjo që ka ndodhur në vitin 1980. Dhe ajo ishte një fitnë e madhe u derdh shumë gjak edhe ku në Ka'bë në vendin e shenjtë. Çikë nuk lejoa, dhe kur të vi Mehedi gjithmarkë pushtetin, nuk ka për të derdhur gjak fare për ardhën e pushtetit ti, sepse Allah i do të tij, sepse Allahu i madh do ta ndihmojë atë, më ndihmë për ti. Edhe ky person po i cili përndaysë ishte Mehedi u vra, kuç normalisht po ishte Mehedi, sikur po të vrar, as kishte për të lënë Allahu i madh një tavrizatë. Ta. Edhe para ti kanë qenë shumë persona tjerë që kanë pretenduar Mehedin, ka pasur dhjetë që kanë pretenduar se janë Isa i selam, por megjithë ato janë zhdukur, kur të vi atë nuk e fsheh dot kush, ai të kur dalë, do dalë ka morta marrë të gjithë dhe Allah i madhur të dhimoj të dhjabja të shenja, në antësile dhe kamotë njohë, të njërzit të gjithë, dhe nuk ka nevoj që e të pretendoj vetë, për kundës i Allah i madhurur shëjtësile në dihmona të, nësë Allah i madhurur të arët, dhe për i besintar, të të dhe për të të të të cilët e bësonet i që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Do flasë shkurtimisht për një temë, e cilë është temë aktuale, momentarishë dhe në intereson të gjithë, dhe kjo temë është temë e blotit. Ne gjithë vitë shofim në të dhe kohë he, që një grupë muslimanës festojnë ditjindi në profetit sënë Allahu a.s. Dashuria në profetit sënë Allahu a.s. është pies e pandash në imamit. Ajë personë i cilë për të ndonë se do profetit sënë Allahu a.s. Ai duhet patjetër që të zbatoi urdhrat ti, e tij. Përndryshe pretendimi ti, që a i tij që ai pretendon se e do profetullallahu salla llahu alaihi ve sellem është gënjeshtër. Nëse ti e dëshon atë, zbato urdhrat e tij. Zbatimi i urdhrave që ka dhënë ai, kjo është shenjë e mirë, shenjë e mirë për dashurinë e vërtetë. Ndërsa nëse një person thotë nuk e dua profetullallahu salla llahu alaihi ve sellem, nuk zbato urdhrat e tij dhe bën të kundërtën asaj që ka thënë profetullallahu salla llahu alaihi ve sellem, ai normalisht i vetëm që nuk e do, pa i dorëshirat e tij. Dhe, ti. dhe Në lidhje me Bludin, le të kthehemi te historia e Islamit. Po të kthehemi te Jesuhi i Islamit, do vërejmë që muslimanët në kohën e Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem nuk e kanë festuar Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem me Bludin. Sahabet e kanë dashur Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem më shumë se ne të gjithë, vallallai. Ne jo më shumë se ne është gjunat la krasosh ne më të vërtet. Me sakrificat e madhe që kanë dhënë ata për të ruajtur Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem është gjënapë në kranës është në me ta e me gjithë dhe të me gjithë dhe zhruin e madhe dhe kishën e ta dhe bindë e madhe dhe kishën e ta me urdheve ti as njëre për të tërë nuk festoj të Valën, ne, jemi, të të të dinë dhe ne profetit së në allësëllem vallë në e mëtë mirë sa ta në festojnë të të shka që dhe se kam bërë festojnë të të të të dinë që dhe që se kam bërë as sahabët as tabinët, tabinët, ndjekësit Profetit sallallahu alajhi wasallam ka thon, brezi pas pas pas Dhe më i mirë është brezim. Pastaj ata që vin pas tyre, pastaj ata që vin pas tyre, pas atë do të përhapë gënjeshtra. Domethënë, në të vërtetë tre brezat e mirë janë njerëzit më të mirë të këtu mes. Ata se kanë festuar ditëlindjen e profetit sallallahu alajhi wasallam. As vetë profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka festuar ditëlindjen e tij. Atij ai që e feston ditëlindje, çfarë kërkon? Kërkon të votsa kallahu, kërkon sevatë. Po që sërkohon sevape, le të dërgoj sallavat me profetin sallallahu alaihi wasallam në çdo kohë. Se në çdo kohë që ti dërgon sallavat, sallavat i shkojnë atij dhe Allah i më dorë shkon sevape, edhe Allah u bën sallavat për ty 10 herë. Një gjësi për profetin sallallahu alaihi wasallam, Allahu bën për ty 10 herë. Nëse do sevape, ndërsa kjo nuk është rruga e sevapeve. Po që se kjo do ishte hajer, do të kishim bërë atë parë. Vall, a kanë dhënë të mirë, që ajo është e mirë në të vërtetë. Edhe sa kanë bërë ato, ta bëjmë ne? Kjo në Fenisama nuk funksionon. Shkon një person tek Imam Maliku. Do shkon të për haxh. Edhe i fot, o Imam, un do po të shkoj për haxh, por du ta vesh i hamin, jo të kuvishet. Vesh i hamin është rroba që vesh kur shkon për haxh. Por do ta vesh në Xhaminë e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam 100 përpara. Veç për veçosa në Kabe, të kuvishet, Mikati, 10 kilometra në aspekt nga Xhamia e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam. Që sikur të vizion 100 përpara, më shpejt. Edhe i thot Imam Aliku, "Jo thot mos e bëj se kam frikë se do biesh në fitnë." Edhe i thot pyetësoni, "O Imam, po çfar fitne ka kthu?" Thot, "Un thjesht po shtoj disa milje, do do një ditë po e vesh rroban disa kilometra më më shpejt." Edhe i thot Imam Aliku, "E ku ka fitnë më të madhe se sa të mendosh ti, se ti po e kalon të dërguarit Allahu subhaneh ve teala." Dhe un po them, "E ku ka fitnë më të madhe se të mendojmë ne Mendojmë me tokë, me mendet tona të vona, të, të mendojmë se ne do bëjmë një punë të mirë që sa ka bërë Asi durgurol Allah, as sahabët, as tabiinet, as brezët rreth. As brezika, as brez i peshtë, në brezën e gjashtë ka dalë ky lloj bidate. Kyçë ky kontroll bidat dhe humbje, ja ai që e bën në vend që të marr savap apo i merr gjunafet tek Allah subhanuhu te ala, edhe pse ai pretendon se po bën një punë të mirë. Sepse po qesë do ishte theme logjik, kishte më logjik. Atyre Por se ne do në drekë do të falim për sabah vetëm dyre kat, të falim katër. Ngaqë sabah do të them një është i freskët, sa është i dhuar me gjumi dhe ka mundësi domosdoshmën që të falë më gjatë. Kurse në drekë që është i lodhur nga puna të falë dyre kat. Pse? Nuk futet logjika, nuk ka pse. Theja është si ska ardhur. Përveçse në ka thonë sabah dyre kat, dreka katër kat. Katë, katë. Mbaroi. Akshamit trere kat, tjasi katër. Logjikisht do të, <të <këhë> ishte kundërta. Sepse yatia është namazi i fundit, njeriu është më i lodhur, më i lodhur, edhe kështu që do të them, akşam i 4 yatin 3. Logjikisht, gjithashtu Aliu radhiyallahu anhu thoshte, po ti s'të theja me logjik, atë i bie që më mirë t'japësh me skëmbë, jo më lart, por nga, nga poshtë. Ku e lënë me skëmbë me çhape, jetë nga poshtë nga lart. Ti thua, "Na, s'ka lidhje." Këtu mëse nuk jepet nga nuk jepet nga poshtë, por jepet nga lart, se nuk është më logjik. Ka ardhur d -d -d -d dhe të trajtohet dhe do mene si shka ardhur Nuk pyrët e të si A i që pyrët si dhe vëllohën fud në gjikën e vetë A i që vud në gjikën e vetë gu mbet Allah i më dhurë nuk në ka lejuar fud në gjikën ton Edhe profetit Sallallahu aleyhi sëllem Nena e ka tërguar rrugën Ka thëmë profetit Sallallahu aleyhi sëllem Allah i më dhuruar ja ka bërë dhe tyrë shdo profeti Ja ka bërë dhe tyrë shdo profeti Që ka tërguar për pare meje Do do normalisht do profeti sallallahu alajhi wasallam e ka bërë detyrë ti të tregoj ometit të tij ato gjëra të mira që i di. Edhe ti parë më morë që të ruar nga ato gjëra të këqija që i di. Edhe të, të, të, të gjithë profetët kanë treguar me detyrë gjërat e mira dhe gjërat e këqija. Ai person i cili thotë nuk bëj këto, do që është mirë, edhe pse ka treguar profeti al sallallahu alajhi wasallam, ai në vërtet ka pretenduar se profeti sallallahu alajhi wasallam nuk, nuk e ka nuk e ka transmetuar atë që ka thënë Allahu më dheu të gjithë. Se keta as nuk e di, ka fshet. Domthon profetuesi s'e ka kryer detyrën e vet. Pse? Çi ka domo me bludi? Profetuesi s'e ka treguar, po domthon edhe pse ka treguar është i mirë. Ksu po ndonjta. Si që në i mirë kur s'e ka treguar, po ti ishte i mirë do të tregonte sepse ai do të mirë umetit. Do i thosht Omedit, o Ometi, i mbani tësë këto funxhelet. Ne ikoj që profetuesi na ka treguar çdo gjë të imën të të fe. Logjëzë kur falesh, si do të lut gishtin. Edhe kur hyn mbajo me çfarë kë më do të hysh? dhe çka kemi duat dalësh me çfarë durë duhet pastrohesh, sa herë do të pastrohesh, a leo pastrohesh me gur, apo leo pastrohesh me koska apo jo, kur katrog këto gjëra. Paska harruar, na tregoi ne a duhet anë vdurim, zotëve vdurim për vetëse mirë kur bëhet ditëlindja? Në të vërtetë ky lloj veprimi që bëhet ky është kundërshtim me gjithumerin e Islamit. Edhe ata që bëjnë në të vërtet pretendojnë që pretendojnë me veprat e tyre, jo me gojë të tyre, ata se do po në gojë të tyre, po me veprat e tyre në të vërtet ata pretendojnë që profeti ose nëse ka transmetuar fen gjithë, pas kanë lënë çdo gjë nga fen pa transmetuar. Dhe kjo është akuzë vërtet. Kjo që ata duke mos e kuptuar me të veprat që bëjnë akuzojnë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Para. E dyta, ata në të vërtetë me këto vepra që bëjnë akuzojnë gjithë Ummetin e Islamit për 600 vjet rresht që Ummeti sa ka bërë të lëvëdhërimit, duke pretenduar që kta dashkanë shumë duke më Allahut se 600 vjet rresht Ummeti i Islam. Sahabet Të gjithë kanë dhënë shpirtin, gjakun, jetën e tyre për profetën e Zotit. Allah e vallë ta muslimanët dhe Zoti më duan më shumë profetën e Zotit sahabe Bekir, Omer, Uthmani, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Waqqas, Zubei ibn Owami, Said ibn Zaid etj. Saad ibn Muadh apo sahabe Budhjani, i cili e vend u hodh për sipër profetën e Zotit në luftën e Uhudit, derse u bukuri si si si i riq nga ato nga hersët qiran kurriz Ta paulën doon vem më shumë se si ata e duan të dërgojnë në Allah se më shumë se si, më shumë se si ata, ata janë ta cot. Wallahi janë shumë lart. Wallahi janë shumë lart në feja. Wallahi tani vërtet akuzojnë dërgojme në Allah për këtë se kuptojnë. Akuzojnë gjithu mendin insan për këtë se kuptojnë. Ata në vërtet po të shikosh realitetin e tyre, ata janë nga armiqtë e Sunetit profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Profeti ka urdhëruar shembull për mjekër, ata s'e mbajnë. Po dhe u kanë urdhëruar për të tjetër ata së bëjnë, ka urdhëruar për të tjetër të së bëjnë, ka urdhëruar për të të së bëjnë. Dhe çfarë bëjmë? Bëjmë atë që i është ka urdhëruar dhe në atë që ai e ka urdhëruar, edhe mirë për ta. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Men aḥdatha bi'amina hādhā mā laysa min, fa huwa radd." Kush fik në fen ton atë që nuk është prej fes, ajo është refuzuar. Nuk ka nevojë feja për shtesa. Ai që shton fe, ai ka akuzuar Allahun ve dërguarin e tij sallallahu alejhi dhe sellem. Eljom e kme tullë e kumë di në kumë So të pletso e femë për ju Si kur mos një aftoni vetëm këto Që të regun tani tek me vludi A ta kanë shtuar tek me vludi Edhe disa shprejit të cilën në shirë, të vërtejnë Janë shirkë Të cilët e barazërin profetin Sallallahu e sëllim Më Allahu Subhanu e Taala Allahu Ekber Të cilën drudën zjeri njëri u nga feja E që e thonë në vjërësha I thonë profetës të remë në arabisht Nuk e di të dhja që kanë bërë të në rabisht në me vlut thonë për profetit s.a.s. omin ilmi ka ilmu lohi wal kalemi thonë një për dhja së të ndërës dhja lohë e mafudit dhe më dhja për të ndonë që profetit s.a.s. dhja di gajbin në i koj që Allah i madhuruë ka thonë në kuran kulla ja'la u me më fisse ma watu lardhë dhe lgajba illa Allah thua e as kush në qedhe në tohë nuk e di gajbin për reçë Allah ai ka lavdur për islamin dhe sikur sikur të falet 50 herë në ditë, ezullta lavdurin për vendosën tërë ditën, tërë natën tri pa gjumë, në duke u falur, procese për vendosë tikur sheter për Allahu, ti gajin ai ka dalë në fe islam. Ne ta qujis sa do fe islam vetën islam sepse ka mohuar një jet Kur'anor dhe kush mohon një jet, mëso sikur ka mohuar gjithë Kur'anin. Gjithashtu në në një ndër vije shtohet O min judike o min judike dunja wa barratuha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 ju vë ditë do zëmoj për ty por do të kishën thënë nga feja do të lufton ti si ka luftuar buxhelin do të lufton ti si ka luftuar buxhelin dhe bulërin dhe shokët e tyre oh beze islam i ka varetun i gjendje në shumë të mirë be dal islam u gariba ka filluar islam i huaj ose jehud u garibe do të ktheti uor siç ka filluar shikoj gjendjen shikoj gjendjen dhe un po u them e vërteta është që shumica e atyr të cilët bëjmë vlut ata në të vërtet bëjmë vlut jo për, përkujtu profetin sallem, për përkujtuar profetin sallallahu alejhi dhe sallam, por për të kujtuar barqe të tyre. Dhe kjo është mos e vërtetë. Të kanë tregu dietarët, edhe kjo është realitet që e je kemi jetuar vet. Ata në të vërtetë bëjmë blut për të mbushur barqe të tyre, jo për ta vdhur profetin sallallahu alejhi dhe sallam. Së po donë ta lvduronin, japu shfjetëti. Le ta zbotojnë. Jo ja ku shfjetëti le ta zbotojmë po që se pretendojnë se e duan atë. Por kanë të gjitha gënjeshtrën dhe mashtrime, dhe kushtua ata e kanë mashtruar popullin e qytetit prej koharsh. Dhe populli mbansh derso bufeja bë bufeja bësel bë pa komunizëm kur e komunizmi feja më u bë kjo kur vinë ne komë blu të bëshën me blu do shkon do hoxha ditë për ditë handa nga i drek nga i daltë që këndonin me blu ose po t'ishin smur u bënde nga i nuska do u merrte lek ose po t'vdiste u bënde nga i bzben u afusën qafë dhe i dhënë varroste do u merrte lek për të llojë e për këtë arsye pasa njerëz dhe lamën para kur feja thotë çka bën hoxhë, të të forma për çdo që vën hoxha do të marrë para Në vërtetë që këto janë prefes. Asnjë për ty gjë që u tregon nuk janë prefes. Këto janë moshtrimat e dhëtyrë që ata kanë kthyer fen në mënyrë jetese përfituar një një një çmim të, të vogël nga çmimet e dynjas, nga parat e dynjas përfituar në vend kanë ejsisë Allahu subhanahu wa taala e shiten ahiretin e tyre për pak gjë. Edhe Allahu më dhuroi sulli pasaj ato tagutin e mberhoxhën i cili e shkatroi fen fare në duart të këtyre me vlutgjindve. Ku ishin këta atë kur shkatërrofa? Ku i syni tashë donin profetin sallallahu alaihi wasallam i shumë, edhe e lavdrojnë ai shumë dhe bënë me blut. Pse nuk u ngritën kundërën e verë dot i thonë ato që nuk lejohet të mbudhësh vend këtojohat. Ku janë ata me vuxhint? Apo kur haft tash i vepë sërish u bodet i kosë tamon nga i luk mbres poshtë sëri, sërish, siç kanë qenë për pazën mbudhësh veja. Allahu akbar. E pastaj kur dikush thosë me bluti nuk lejo, sepse për vëllastrim, për vëllastrim nuk ka bër as sahabët stabilët, on ky është miku i fes. Ku janë ka miku i fes? Ai që ma dogun biz, apo që thot bëni atë që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hasbi Allahu wa ni mal wakiil, çfarë gjëndë kemi mbritur ne sot. Kjo është gjendja jonë vlezë. Sot ne krenoam ato gjë që i kanë dhaluar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kurim ato që ka dërguar që profeti sallallahu alaihi wasallam i ka vepruar vetë apo urdhuar për to, edhe pretendojnë se kjo është feja, është kthyrë feja në një dietese për njerëzit. Hoxhallar. Kan qen hoxhallar. Edhe fenë kishin konfuzuar temë vluti, te nuskat, te boziberat e më radh. Edhe prit pasaj që muslimanët ngrenë kokë. Lutsulllahune ma dhurohet na ruanë edhe çdo e keq, Lutsulllahune ma dhurohet na ruanë nga bidatat. Këshilloj vetë timë të gjithë brejt të kem frikë Allahun subhanahu wa taala kudo që të jenë të ruanë prej këtyre bidateve, të cilat janë më të këqija tek Allahu madhûr se gjunafet. Ka thënë Sufjan al-Thori në fund, ka thënë Sufjan al-Thori një bidat është më i dashur tak i dashu blisë se sa një më gjunafe. Pse? sepse gjunaft e ndjen njeriu që gjunaftollon fal kurse për bidatën si bën e kti njeriu mendon se bën punë mira mendon se kuafon tek Allahu për këtë arsye ai nuk mendon kurrë për bidatën nus Allahu në madhëri të ndaloi nga bidatet këllë veprimi me bludi që quhet me bludi ata që pretendojnë se duan dërgumin Allahu sallallahu alejhi dhe sallam nëse dëshirojnë ta lëvdërojnë ata ta lëvdërojnë çdo ditë nëse shahar po i thonë se ne të ngrin flasin thoni fjalë ne bëjnë diçka do të thonë që është e hari po që se ata me vërtet duan e duan profetin sallallahu alejhi dhe sallam, sallam. Në ta mbrojnë në në ti, edhe mos përten dojnë si për e poshtë në përtavolina me tepsi, se ata e duonë profetit sallallahu alesallem. Lu sallallahu alesallem, në më dhërurë, në mbëllë të jetë me punë mjërë, në rëgënë është dobitatë në është dhe keqë, në të rrisin ka me këma.